Plaça de Nou. Benvinguts a Plaça 9, Nou, al programa de castells de Ràdio Mollet, el programa que fem els castellers de Mollet. I comencem eh, després del parèntesi nadalenc, doncs comencem el primer programa d'aquest any 2012, un 2012 que comencem la temporada dels castellers aquest mateix divendres, obrirem la que és la temporada en la que farem 20 anys i estem, estem molt il·lusionats i comencem amb moltes ganes. Avui tenim, eh, eh, el, per fer el programa, a la meva esquerra tinc el Wall-E, amb l'ordinador portàtil. A l'esquerra, eh? Sí, avui a l'esquerra. <ríe> Normalment s'ha tenir el tònic, però com que ja no, ja no ve per aquí, doncs... Bueno, una salutació a tothom. Eh? Bueno, també estàs més còmode tu a l'esquerra que no pas a la dreta. Sí. <ríe> si sí, no, també <te> seure. Va, vinga, Guande, què tal? Bona tarda. A l'altra esquerra, sí, molt bona tarda, bon, bon any, bon vespre a tothom. Bueno, digues a l'esquerra del Guali. A l'extrema, a l'esquerra sí, del Guali. Sí, <ríe> tota la volta. <ríe> molt bon vespre i molt bon any per tothom. Molt bé, doncs eh, comencem el programa, com hem, com hem comentat, doncs, eh, després de, del parèntesi de, de Nadal, amb el traspàs de poders entre la Junta sortint i la Junta entrant, doncs, eh, aquest divendres començarem, començarem els assajos i, bueno, doncs, eh, comentem això, que aquesta setmana ja ens posem en marxa. Hem estat fent també alguna coseta intramig, o sigui que no, no hem estat només menjant torrons i i, i dàpat a nàpat amb la família, sinó que també, també hem fet cosetes. Ara, si un cas, les, les comentarem i comencem com sempre, doncs això, repasant horaris d'assaig, que és el, els divendres, de moment, comencem els divendres només de, de 9 a 11, Divendres de 9 a 11, l'assaig que la tècnica va decidir que es començava pels assajos de divendres i més tard ja es farien els, els de dimarts, si no és que la gent dels motivats doncs, també decideix assajar els dimarts, que crec que... Sí, sí que crec que, que en principi volien començar demà mateix, però van decidir a, a la reunió que es va fer de tècnica la setmana passada doncs, començar un cop hagin començat els assajos oficials de, de la colla. Perfecte. En tot cas, aquest divendres, dia 13, virnes 13, eh? Sí, sí. Cuideu amb els virus informàtics. <ríe> <ríe> doncs comencen els assajos oficials de la temporada eh, de la que serà la vintena temporada dels castellers de Mollet, de 9 a 11 de la nit, al centre Cívic Lera, al carrer Cervantes, 1923, si veniu a les 9, i a partir de les 10 pel, per l'entrada de darrere pel carrer Ferrocarril. Mm -hmm. El que també... Començarà aquest divendres, eh, crec recordar, ara, ara, igual, ara, ara igual em llenço a la piscina, jo diria que, que també vam, vam quedar amb l'escola de gralles, que començarien també al, la mateixa, al mateix temps que, el, que els assajos de, de la colla. O sigui que segurament, o sigui, això ho poso en, en quarantena, aquest mateix divendres també començarà la ens reprendrem les classes de, de l'Escola de Gralles, no sé que si ens està escoltant algú que estigui més assabentat que jo i em pugui rectificar... <laughs> més informat. Doncs és el que fa això, perdre, perdre el contacte tants dies. Sí. Tot i que, bé, bueno, amb el... Qui més, qui menys, eh, gent de la colla, ens hem, ens hem estat veient aquests dies. Eh, el que sí que podem comentar són els telèfons per posar-vos en contacte amb la colla. Tenim el telèfon fix, el mateix de sempre, 93 579 41 16. Recordeu que és un telèfon, en principi, no gaire atès o desatès. Té el seu contestador automàtic per si voleu deixar algun missatge, però si no és que hi ha alguna reunió que expressament es troba algú al local, doncs normalment no us a l'agafarà ningú i ja haureu de parlar amb una màquina. Si voleu que us atengui... Allò que agrada tant, doncs. <ríe> sí, si voleu que us atengui... Uh, una persona, una <ríe> uh, personalment, doncs uh, aleshores hauria de trucar al telèfon mòbil de la colla al 615-384-482, que ara mateix no sé qui el té. Doncs si et dic la veritat, no sé si el porta... Encara el continua portant el Marc, o, o, o on que hi ha, un, hi ha un equip de de treball de calendari i si ja s'han repartit el telèfon. Però en principi jo crec que, que encara el deu portar al cap de colla, el Marc. Bueno, si algú està intrigat pot trucar <ríe> al 615-384-482 i a veure qui l'hi agafa. <ríe> el que també tenim és la nostra pàgina web, que aquesta setmana haurem de, de fer l'entrada recordant l'inici de, de passàgios. És veritat. www.castellersdemollet.cat i si ens voleu fer adreçar un correu electrònic a la colla info@castellersdemollet.cat. Mmm. També tenim el telèfon directe de de la ràdio si ens voleu voleu parlar amb nosaltres directament, és el 93 570 68 66. I una altra manera d'interactuar amb l'equip del programa mentre fem el programa, que és eh, si és dilluns, recordem com sempre la, les emissions del programa dilluns en directe de 8 a 9 i la repetició dissabte d'11 a 30 a 12 a 30 i també tenim el, el podcast <ríe> i doncs eh, això, si és dilluns, podeu entrar, en, fer-nos fer arribar els vostres comentaris mitjançant la pàgina de Facebook de, de Castellers de Mollet que és, eh, creieu, 3bdobles.facebook.com barra Castellers de o sea, Mollet Castellers de Mollet tal qual, sí senyor Mm. Molt bé, Juan de Vejca, que aquí estàs repasant i què fa Morena. Sí, no? Sí. Una, una coseta que jo no tinc tanta habilitat com el Toni en aquest tema els el llistat de gent que diu que aquí estan en línia els que tenen una boleta verda, què vol dir? Doncs que és eh això que estan disponibles per per fer chat. Els que no la tenen no, és que no la tenen no. Vale. <ríe> O sigui, si algú està sentint i té la, la boleta verda, doncs ens podeu deixar un missatge. creig eh, que veig que ha la Núria Catalana, el Pol, el, qui més veig... Eh, bueno, així, de, dels més coneguts, no? diguéssim. Aquests tenen la boleta verda, però el Toni no la té i la Marta Figueres tampoc. La veritat mm. és que jo hi ha 97 persones més en línia. Déu-n'hi-do. Però no, no crec que tots siguin no, no, castellers bé. de la colla. Um... No... no. <coughs> No ho crec, no. No n'hi no ha tants. Bueno, doncs si algú dels que tenen la boleta marmell, verda i ens estan sentint doncs ens volen deixar algun missatge doncs eh, si és interessant ho, podrem... ho llegirem en... <coughs> perdó, ho llegirem en antena i doncs eh, eh, farem el programa. També tenim la... I si no, també ho llegirem en antena. Ah, si no és interessant, també? Sí. Ah, tot sigui per... Per omplir el programa. La neta envia un missatge que diu que ens estan escoltant. Ah, bueno, veus? Ja no és predicant el desert. Ja que fem la travessa al desert, com a mínim no prediquem al desert. déu nhi que aquesta veu que tenim. Eh, doncs, eh, un cop acabades les presentacions, entrarem en material tractant les coses de casa. Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Bé, doncs eh, comencem amb la primera activitat que vam fer després de... O sigui, un cop vam acabar la temporada radiofònica del 2011, va ser la reunió de la Junta i la Tècnica, una reunió conjunta per fer el, el traspàs de poders, que es va fer el dia 29 de desembre. L'últim programa de ràdio nostre que vam fer va ser el dia 19. 19, 19 dilluns 19. El 26 no van vam fer perquè era Sant Esteve i el 2 no van fer perquè era l'endemà de, de Cap d'Any. No, tampoc hi havia personal a la ràdio com per poder no, fer el programa. No, podia venir, tampoc, encara que haguéssim volgut en tot cas, la del dia 19 sí que vam recollir el resultat de l'assemblea del dia 17, per tant, ja teníem eh, Junta i Tècnica Noves, que va ser el que vam explicar en aquest últim programa de l'any, eh, en el qual Toni doncs, es va mitjacomiadar, diguéssim, de, de, uh -huh. del programa ràdio. I, com tu deies, havíem quedat el dia 29, 29 que era dijous, l'endemà uh -huh. dels innocents, per fer el traspàs de poder. Sí. Exacte. Una reunió de tres parts que va tenir com el precedent doncs, eh, o sigui, com a previ de la, de la reunió doncs, el tema de la, la paperassa que ens havia, que havíem de presentar. A a l'Ajuntament per justificar la subvenció, que el darrer dia era el dia era 30. El de era el dia 30, i per tant, nosaltres, eh, si s'havia presentar el dia 30, ho començ... acabava d'enllestir el dia 29 al vespre. I encara, encara va anar pressa, <ríe> perquè es podia haver fet el mateix dia 30. Bueno, sembla que alguna coseta encara va quedar, alguna fotocòpia, i això encara es va, es va quedar, em sembla que entre el Marc i el Jordi van quedar el dia 30 al matí abans d'anar a l'Ajuntament a presentar-ho. Però, bueno, el que, pel que sabem, doncs està, es va presentar temps, que eh, el problema en quant al procediment de presentació no faltava res i se suposa que com, complim tots els requisits com per, per poder justificar aquesta subvenció que ens va aconseguir l'Ajuntament. A més, hem un, una època com la que estem, doncs, que els diners públics, eh, a part que han baixat, eh, doncs, també és un tema que s'ha de justificar doncs, eh, que estan ben emprats. Bueno, ja ja ho, teníem, ja ho teníem coll avall, això de que la subvenció estava retallada, també. Sí, Així, sí. És una cosa que, evidentment, comprensible. Si es retalla per tot arreu, doncs no, les entitats tampoc serem una excepció, no? Mm. Ja, ja se'ns havia avisat i, <coughs> i la subvenció és la que és. I gràcies. Sí, sí, tant. Eh, en fi, això, com deies, era la prèvia a la reunió de traspàs de poders. Una prèvia que, en la qual bueno, es va allargar una miqueta perquè també es sí, va aprofitar per, per fer participar tothom, pràcticament, que estava a la, sí, sí, a el... a la reunió. Sí, ordenant, ordenant factures per una banda. Omplint papers. Umplim papers eh, aquí no sé què, jo omplo, jo dic-t'ho, tu omples, després, quan tenim el paper omplert, doncs, ara passa tu a... i, i, i fas la suma, que estigui bé. O sigui, vam participar, doncs, uns quants, la veritat. I, bueno, un cop fet això, doncs sí que ja vam, vam entrar en matèria amb això, comentant els temes pendents, que tampoc és gaire cosa el que hi havia, i res, més que res, doncs, eh, els temes més puntuals. Una reunió que eh, encara amb tot i això es, es va allargar fins, fins tard. No sé, jo com que era el, el president sortint, com indica el seu nom, vaig anar sortint. Sí, sí. sí. Bé, bueno, tu vas, vas explicar el tema... Vaig explicar els temes que, que tocaven i, i me'n vaig anar. Bé, bueno, no, no sé si hi haver-hi un traspàs de claus i de tots els temes típics aquests... De... Sí, home, jo, per exemple, <coughs> unes claus que feia set anys que tenia, doncs les, les vaig repartir, i fixa't si tenia claus, que se les, van, se les van repartir entre tres persones de la, de la nova Junta. De nhi Set anys, Bori, quasi que li podíem fer una entrevista que valorés els set anys <laughs> que la Junta. Vas entrar l'any 2000? Una de les persones que va, suposo que va donar claus és a la deixaderia, perquè tenia clau que no hi valien. Ja no no, no no sí, clar, no, hi havia algunes sí. quantes que no sabíem. Ja estava a la algunes... porta. Algunes aules van anar directament a la deixaderia. La porta ja l'havíem ficat a la barbacoa. Sí, no sí, sí, que inclús una... I aquest, aquest clau E, que és eh, teu, No, no, aquest, aquest clau E és el que va donar el JM quan va fer el raspàs de claus fa set anys. Hi alguna porta d'aquella, sí, alguna clau de porta que fem servir ara de tauler i pels sopars. Tu vas entrar el 2005. Doncs... Eh, la temporada 2005. Vaig entrar... Jo diria que vaig entrar el 2004. No, 2005, sí, sí. 2005. 2005. 2004 va ser una temporada que vam acabar nosaltres, que va ser aquella que vam haver de fer dues reunions. De... Exacte, va ser aquella que es va fer el... La reun, quan s'havia eh, de fer la reunió... O sigui, l'assemblea per... Constituir. Passar, constituir la nova junta, i la nova tècnica, no hi va haver cap No, no hi havia cap candidatura. I vam haver de, de fer una, una nova convocatòria 15 dies després perquè sordís una, una candidatura. De la qual va sortir una junta que va durar 3 anys pràcticament, mm -hmm. sí. més o menys així en, en continuïtat, que la presidenta era l'Anna Ruiz i tu vas fer el tresorer en aquella primera. En aquella junta sí, vaig entrar de tresorer, vaig estar 4 anys... 4 anys, de, bueno, els 3 de l'Anna Ruiz... Sí, i el, i el següent. I el següent, que no sé qui hi havia... Sí, 2005, 2007, el 2008 vam, vaig tornar a entrar jo sí, no? sí. president. Sí, sí, sí. sí. <ríe> 2008 i 2009 va ser... Eh... Ah, bueno, 2009 i 2010 són els anys que vaig, vaig estar, estar jo tu, Jo de, de president, president, i l'any la temporada passada, doncs, eh, que vaig ser el vicepresident, també amb la, amb tu de president. És veritat. Mm... Quants anys has fet tu de president? De president, així alterns, eh, mai els ha fet seguits, com... Bueno, jo crec que la que ha fet més anys seguits ha estat l'Anna Tu després vas tu amb dos I després la, la resta de gent han fet un any No crec que hi hagi... De dos n'hi ha de, sí, dos de, de dos sí que recordeu alguna altra sí. Bueno, en tot cas, jo no ho sé Ara ara hauria de... Joder, és que farà 18 anys que estic a la colla O sigui que m'ha donat temps de fer Dos o tres temporades de cap de colla Unes quantes també de president De tresorer també vaig estar una o dues eh, Déu-n'hi-do Mm. De nhi I la teva valoració d'aquests set anys, set anys seguits, estan a la Junta. Seguits segur que no, que, no, que tens el <ríe> límit absolut. <ríe> Crec que ningú hagi aguantat tant de temps. <ríe> has vist diferents estils de tot, no? De, de ser president, de ser tresor, de ser de secretaris... Com has vist tot això? Ui... <ríe> no, està... És això, he treballat amb molta gent diversa, va haver-hi un... Sí que recordo, els tres primers anys, doncs, vam ser un, un grup bastant homogènis i dels que vam entrar uh -huh. en aquella junta, doncs, vam pràcticament... Sembla que era, va, eh, hi havia una o dues baixes per, per temporada, però el que és el, el bloc, vam continuar els mateixos. I, bueno, doncs, sí, diferents maneres de, de fer. I, i bueno, doncs, és que tampoc ara... A tècnica també hi has estat. A tècnica vaig estar eh, un un sí. parell de temporades quan estava la la xiqui de cap de canalla doncs, que li feia de, de monitor. sí Però o sigui, amb responsabilitat de dirigir assajos i coses d'aquestes, no. Mm -hmm. Bueno, en tot cas, ara quedes de casteller ras. Sí, sí, sí. Sí, sí, ras. Ar <ríe> ar ar ras arran de terra. Sí, sí, jo no... <ríe> de pinya, a més o més. <coughs> bueno, bueno... Uh... No, és un descans, ja, ja t'ho dic jo, els anys que, uh -huh. que, no, que no tens així responsabilitats eh, continuades... Sí, si no, i ja ara l'altre dia comentava que veuré una experiència per mi gairebé nova, que és acabar un assaig divendres i no haver-me d'esperar a l'últim per tancar el centre. Espera't i tapa't. Sí, bueno, si vols tornar les claus, encara. No, no, jo no tinc cap clau de l'era. O sigui, jo ara, si, si vull anar a l'era, he, he de... He d'anar quan el centre està obert o bé de demanar algun dels que, que que em vingui a acompanyar per obrir-me o tanc tancar després. Molt bé. Eh, fem una mica de, de valoració d'aquests canvis, d'aquest traspàs de poders. En, bueno, la tresoreria es manté en les mateixes mans que exacte. es a la porta de l'Anna Herrera amb l'ajut la... eh, imprescindible del Jordi. Sí, sí, sí. I la presidència, jo l'he cedit al Tònic. Al Tònic, exacte. Um, el Tònic Jop, el que he vist és que tenia bastantes idees, portava un llistat d'idees interessants. No sé si totes es podran portar a la pràctica, però almenys n'hi mm -hmm. unes quantes que eren, uh, que eren molt interessants. Està mm -hmm. ah, bé, té un projecte pràcticament per dos anys, segur. Sí, <ríe> sí això està bé, no? Dos o tres. <ríe> té projecte per... Si vol acabar el projecte aquest, no sigui, necessita un pari d'anys. Amb... Um, Clar, el que passa que hi ha un fet important, que és la celebració del vintè... 20è... De la vintena diada, de la vintena, aquesta vintena, de de de la colla. vintena diada, que després ja suposo que la cosa anirà alguna més relaxada, no? Però vaja, que sí, que tens raó, que si vol tirar endavant tots els projectes, sí, en té sí. perdó. Si vol acomiadar-se de la seva presidència amb tot aquest projecte que té, té que estar dos anys. <ríe> I ens assegurem dos anys de presidència. <ríe> no sé si ens escolta, però bueno, ahí lo tienes. <ríe> Um, què més? Canvis? Que hi ha hagut, doncs. La, la secretaria, secretaria del Marc Candela a la TINA l'anyar. La TINA, la tina que sí, eh, aquesta sí que és una nova incorporació que fins ara no, no havia treballat a, a Junta i doncs la veritat també és, és, és un, un repte que, que penso que també ha, ha agafat en moltes ganes. On entra la TINA? Entrar... A... A tina? La secretària. Ah, vale. La vicepresidenta és... La... La vicepresidència l'ha cedit el Bori a la Sílvia. Exacte. El Toni, el Toni X diu que té per un parell d'anys i que li caldrà en calés. Sí, <ríe> Pel és... tema de... Suposo, bueno, per tot. Per sí. tot el, o sigui que la, la cerca de, de diners, eh, de recursos monetaris per a la colla, doncs també serà una de les feines eh, durilles d'aquest eh, període, vaja. Mhm. Uh -huh. La Sílvia. A mi em fa molta il·lusió que la Sílvia sigui presidenta. També ha fet molts papers de l'AUCA. No? De presidenta em sembla que no ha estat... no ella no. Però de cap de colla sí que ho ha fet. Ha estat una peça... I ha estat a la Junta també. Cap de la... En... En junta, la primera experiència de Junta sembla que va ser una secretaria compartida, si no m'equivoco, fa molt de temps amb el, el Joan Ruiz, fa molts anys. I i ha fet moltíssima, moltíssima feina per la colla, sense... O sigui, a part de la, de la feina tècnica, que n'ha fet molta, no? Però ja, mm -hmm. a part d'això, doncs és un, una de les peces capdals i que, a més a més, sap com es fan les coses i té empenta. O sigui, que em sembla que serà també un, un suport molt bo pel Tònics. És una bona peça, la que ha agafat per, aquest, per aquesta partida, vaja. Mm -hmm. Jo crec que sí. Has collit bé una primera dama, <laughs> el taulet de, de l'assascat, o sí. sigui... Bé, després eh, tenim també les noves incorporacions que, per exemple, el, el Juan Hernández, ah, sí? que s'incorpora doncs, eh, com a vocal per portar temes de logística, infraestructura, material... Local, etc Exacte. Eh, I el Pol, que s'incorpora com a vocal sobretot en temes de comunicació, o sigui, és el podríem dir que el tema del programa de ràdio depenem Nuestra de fefe, la feina. És <ríe> <ríe> el nostre superior. Vaig un aumento ja, directament. Sí. El primer sí. dia del programa. Una de, nómina, de... de... una nómina. Oh, queremos sí. un aumento. Una nómina, mm. aunque sea de 0 1 Una nómina. Si sí, mm. per poc que ens pugi serà molt. Sí, <ríe> que no suba a 0. I després ens quedaven dos, dos bocals més, que una és la, la Laura López, mm -hmm. que és la la vocal que s'encarregarà dels temes relacionats amb la vintena diada i el, el que té una de les feines més feixugues, com acabem de comentar, que és el Pep Mutger, que també s'incorpora a la Junta, que serà el vocal de patrocinadors. Doncs eh, aquest sé que... Ja, té, ja està fent feina, està fent un projecte amb, per poder presentar doncs, a, a diferents empreses, botigues, i de, de mullet i, mm. i voltants, doncs, mira, per mirar d'aconseguir recursos per, per la colla, que pel que no o sigui, he... he, he Ah, sí, per sobre té, té molt bona pinta. No? Sí, doncs la... dic que les vocalies, evidentment, s'organitzen una miqueta com la Junta considera que han de ser, no? Bé, ens hem deixat la vocalia de cap de colla, uh -huh. molt enllaç amb la tècnica, que en aquest cas és el, el, el Marc Candela, que és el cap de colla, que, que també estarà participant en les reunions de, de Junta, no? Uh, el que deia era que les vocalies s'organitzen una miqueta en funció del projecte que es tingui no? i de, que, de com es pensi que es poden repartir les feines. Les feines. Uh, suposo que el més important és repartir feina i que no hi hagi gent que es carregui molt d'una cosa i, i gent que tingui poca feina, no? mm. sinó que... Doncs la feina que hi repartia i, no, i la gent no es cremi. Suposo que aquesta vocalia de, de patrocini o de buscar sponsorització. Aquesta necessitarà uh, molta col·laboració per part de, de tothom de tothom de la de, colla. To, to, tothom s'hi haurà d'implicar, evidentment, i més de, suposo que també està fet expressament de cara a aquest 20è aniversari, no? Primer que sí. els, els comptes tampoc han acabat... Eh, Bé, bueno, no som una caixa, evidentment, no som no. Ni, ni un banc per guardar diners, però no hem acabat amb, amb una situació de... de com altres anys ja havíem quedat amb una certa tranquil·litat, no? Bé, podem començar a fer coses perquè tenim sí, sí. un remenent eh, entre pitus i flautes, no sé, tant en pitos tant en flautes. La suma de tots dos. La suma de tots dos ha eh, fet que enguany acabat eh, bastant escurats, no? Mm. <coughs> Però, I... bueno, encara en marge de maniobra per poder fer coses, que no és allò que que ha sí, sí, quedat sí, sí. l'Ajuntament molt, molt escanyada, que no té llibertat de, de moviments per no, fer home, coses. Encara falta doncs, això, sí, sí. suposo que la, la justificació de la subvenció farà que entri un, un, una part que també estàvem pendents, de, que nosaltres ja hem avançat, evidentment, el pagament, però que, eh, però que el, sí, sí. Doncs, quan la rebem doncs, seran coses que quedaran per anar tirant aquesta temporada. Un, un dels temes que ens ha fallat és el tema de la loteria, que com que no ens ha tocat res, doncs, res per està eh? via, per via no, no tenim cap ingrés. Bé, bueno, l'únic al marge que li posem a les, a les participacions. Però això no és gaire, vaia, no, no. No, no és que sigui no, no, per tirar coets. Bé, doncs eh, se'ns està acabant la primera part del programa i després a la segona part doncs, començarem, comentarem el tema de com, hem, com ens han anat als tallers que, que van fer el joguem al Mercat. Eh, li havíem dit al Joanet que el trucaríem a la primera part però ens hem començat a enrotllar doncs suposo que si ens està sentint Joanet que et trucarem a la segona part <ríe> doncs eh, acabarem la, la primera part posant una, un tema musical una cançó cobra l'últim disc dels Ses Freixes que es diu Et dono casa meva abril. I hi ha un país que és país nostre i és país com les arrels i die en sudt país. Que es arrels dir que vivim perquè volem perquè existim quilòmetres fan del treball. Els ponts de i tot el que els nostres governs volen canviar i quan passem per Burjassots recordem i no oblidem companys i amics que ja no hi sóc. Els peus Potser són cendres o la gent Barranc del cine et veig on ets Tocar la mar un juliol Per la marina prop de Xàvia Arriba i vista aquell agost De Santa Eulàlia, Lluc Major Tramuntant és dia, amor, amor T'espero, amor A torno a casa meva et dono tot allò que porto a dins de les butxaques. Et la mirada, et dono i només dono, no perdrem mai la batalla. Podria dir-te avui que cal guanyar per fer possible el somni i les paraules. I algun dia, amiga, fer l'amor sense posar preu a les nostres cares. s'escurça al món i el meu món comença aquí, aquí et deixo una cançó, a les espatlles llibertat el dibuix de poder ser des de venir sense horitzons, veig tet fins a canet que és veure el cel, veure't a tu i ser un setembre al russelló sempre hi haurà un mur obert sports que m'aveset eh? tens al país o tens teus peus a casa nova a tot allò que porto a dins de les butxacas a la mirada a i només dono, no me no perdré mai la batalla podria dir-te avui que cal guanyar per fer possible els i les paraules i algun dia, amiga, fer l'amor sense posar preu a les nostres cares.